Але той же гомін людський дещо зберіг у пам'яті отаманий гетьман Гайдамацький український, Залізняк Максим Легорович, народився року 1723 березня місяця, день недільний, в хуторі Калинівка Медведівського містечка, що в книзі актів про народження церкви Святого Миколая значилося. Року 1725 березня місяця, 21-го дня, в день недільний, у козака-залізняка Легорія, сина Стефана, народився син під ім'ям Максим. Про рід залізняків відомо мало, бо людей, знавших, її вже немає. Хутір Калинівка вщент зруйнований та спалений. Його давно немає, на тому місті з полуденного сходу заселяється околиця Новоселиця. Мешканці Калинівки року 1768-го виселились, залишивши в хуторі старих людей, яких усіх понищено карними експедиціями. В містечку Медведівка та навколишніх його хуторах також колишніх мешканців не лишилося жодного. Лишився єдиний житель села Ївківці Гебаюхим, через якого і встановлено. Дід Залізняка Максима промишляв гончарним ремеслом на Запоріжжі по імені Стефан Залізняк. Син його Легорій також промишляв гончарним ремеслом і був великим майстром по виготовленні не тільки простих макітер та горшків, а й амфор під вино та інших виробів з глини – теракота рожевого кольору. Батько Максима Алегорій Залізняк поселився в Медведівському хуторі Калинівка 1720 року заради великих ярмарків, що відбувалися кожного тижня в Медведівці. До Олега, який у штанях і майці читав літопис за столиком у садку, приходитався чорний, сів на вузьку лавицю. Ну що, підкулався? мовив утомлено, якось байдуже. В делікатного, хоч і гарячкового Олега, якому за цей час натовклося до голови безліч запитань, крутнулося і зірвалося найгарячіше, найближче. Василь Гур'євичу, ви сказали, що приписку переписав з оригіналу в 1884 році студенти Полит. І я оце дивлюся. Це в часі недалеко від нас. І папір справді старий. А от деякі слова... Ну, не було тоді ще їх... «Очевидці, спростування, досконали, промишляв, деякі й були, але вживані не в тому значенні, не в тій сув'язі, в сов'язь нашого віку». Гостра ліва брова Василя Гордієвича змитнулася вгору, в очах змигнула блискавиця, обпалила одега таким вогнем, що він отерп, намить уявивши себе перед чорним за інших обставин і в іншій обстановці. Круті вилиці чорного випнулися ще дужче, і знову пригадалося. «Я не людина. Люди є хороші й погані, а я не людина. Гада зробили з мене». А чорний відвернувся. Вдав бутім його увагу привернули кури, які скльовували помідори. Підхопився попер милицею. «А ти ж не нажери!» Пострибав, опираючись на ліву милиці, а правою рукою хапаючись за гілки яблунь. «І вже здалеку, хіба я тобі не казав, то я його переписував зі Политового пацаном!» Олег не зважився заперечити. Почерк був не зовсім дитячий, і рішучий не схожий на почерк чорного, адже пам'ятав його вести надто отою, в якому було змальовано залізняка. І дуба став кінь, нарет на золотий, так і креша копитами, і фриска ніздрями. За відсутністю, знову сучасне слово, Потрібної гончарної глини в медведівських ґрунтах, Легорій Залізняк часто міняв мешкання. Мав гончарню в хуторі Полудніївці, в селах Івківці та Мельниках, а тоді поїхав до Кам'янки. І де жив, ніхто не знає. Одні, кажуть, подався на запороги, інші – на Дон. У Миколаївському монастирі ж було означено, що Залізняк Максим з дитячих літ проживав у Медведівці в матерної сестри Долинчук Палагеї. Тітка була незаміжня, ткала килими при дворі Яблуновських. В останній літав володарки Медведівки Ольгіні Яблуновської. Вона була сестрою ігумена Мелхіседека, який тримав Максима за джуру. На монастир Святого Миколая, поєднаний з унією року 1767-го, липня 11-го дня, Залізняк вчинив напад. Тріор Віссаріон був тяжко покалічений. Забито чотири ченці. Зате церква Святого Миколая над Залізняка Максима наслала анафему. З городу пристрібав чорний. мить зупинився біля Олега, прицілився на нього дулами очей. Ні сіло, ні впало запитав – а як ти думаєш, скільки коштує літопис, якби він був? Олег випалив уже не раз думини, він ціни не має, і тут же пошкодував. Може, Василь Гордійович таки прицінюється. Ото ж бо є, значуще мовив чорний і пострибав далі. Далека родичка Палагії Доленчук Мар'яна Дейнега Котра щороку в церкві Святого Миколая наймає службу по душах Залізняків та Доленчуків, називаючи їх тільки по іменах, якось розказала. Легорій часто відшкодовував збитки панів, за заподіяні їм ворохобним Максимом, від того розорився і поїхав невідомо куди. Тітка і хрещена Максимова також розорилися на тім же путі і пішла до монастиря в черниці, що сталося з нею далі, не знаю. Чернець, Кравчина, Онуфлі. Списаного до носу шинкаря Медведівки, католика Долевського, відомо. Залізняк Максим мав невинчену дружину, Олену Черемшину, дочку панського козака-лісника Черемшини Архипа. Залізняк Максим збагатив Олену. В сербському, за Чигирином, вона купила шинок і торгувала до весни 1768 року. Писар містечка Медведівки Марко Крусінський. Примітка Схоже, Долевський показав правдиво На острові Дубина князів Яблуновських Колись і справді козакував і мав хутір Артем Черемшина Рід Черемшин статкував Мав лавки, шинки і посилав чумаків